Grigor Alexandrescu, cucul. Cucul, pasăre proastă, dar plină de mândrie. Socotind ca al său nume, este vestit în lume, hotărât să mai facă vreo călătorie ca să adune respecturi și însuși să privească cu ce chip îl slăvește nația păsărească. Plecă. Dar abia merse până în vecinătate și găsi felul de păsări adunate, care, din întâmplare, se întrecea în la cântare. Stă tu să le asculte, toate pe rând cântară, care prost, care bine, talentul și arătară. Iar betei coțofene îi ceru iertare că nu-i dau ascultare. Îi ziseră, taci soro, te roagă, ofteasca noastră. Despre cântec ne iartă, ești ca un cuc de proastă. Astfel păți și cioara, în râs ea fuluată și cu un cuc nemernic de toate comparată. De asemenea cinste, cucul supărat foarte se duse mai departe, dar oriunde mergea nimic alt n-auzea. În sfârșit obosit și deznădăjduit, la cuibul s-au venit, fără a se mai opri. Puii cât îl pe locul loc îl apoi îl întrebară, ce mai veste pe afară? Urâtă, le răspunse, și vrednică de jale. Am umblat multe locuri, dar nu m-am mulțumit. Toate împar par schimbate și toate merg la vale. Păsările sunt bete și lumea nebunit. Tot omul despre sine ne se amăgește. Nimenea nu își este aspru judecător. Dar judecata opștii e o învățătură. Mulți ce se cred pe sine un ce rar în natură, mai ales ne zic că lumea nu știe ce vorbește, decât să va să-și simtă nimicnicia lor.